Məddül-muttasıl Muttasıl sözünün lügəti, mənası bitişən deməktir. Əcər mədhərfindən sonra həmzə gələrsə və bu həmzə eyni sözdə olarsa bu zaman Məddül-muttasıl baş verəm. Misal İvə cəəə nəsrullahi vəlfəth Və ya Və mə məssəni yəssü'u Yəkədu zəytu hə yudii'u Mədd-ül-muttasılın təcvid elminə görə hükmü vacibdir. Yəni, məd hərfi 4 və ya 5 hərəkə uzadılacaqdır. İndi isə gələn 20-ci ərisi izah edək. Dediyimiz kimi, məd sözün lügəti mənası uzatmaq deməkdir. Və bu uzadan hərflər ələbdirində 3-dür. Bunlar əlif, vav, yə hərflərdir. Muttasıl sözün lügəti mənası bitişən deməkdir. Yəni, hər hansı bir hərflər Başqa bir hərflərə bitişik olarsa, bu zaman bir qayda baş verir ki, bu qaydanın da adı muttasıldır. Muttasıl sözü itbas hal fe'lindən gəlmişdir, bitişən deməkdir. Və burada deyir ki, muttasıl sözün lüğəti mənası bitişən deməkdir. Əgər məd hərfindən sonra həmzə. Məd hərfi dediyimiz kimi ya əlifdir, ya vavdır və ya yədir. Gəlin birinci misala baxaq. Bu: İ və ca anasrullah vəl fətḥ. Birinci misalda olan Cəə sözünə baxaq. Cəə. Fikir versəz ki, burada məd hərfi gəlmişdir. Uzadan hərfi gəlmişdir. Bu da ərifdir. Çünki biz deyik ki, məd hərfi o zaman olar ki, məd hərfindən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthə olarsa, bu zaman uzadan hərfi olar. Və burada da bu qayda baş verdi. Və Cəə sözündə məd hərfi vardır və ondan sonra gələn həmzə vardır. Həmzə, yəni ə. ya yə i ya u Fəthənin dayaqsız formasıdır. Həmzə gələrsə, bu zaman həmzə eyni sözdə olarsa və həmçinin bu həmzə eyni sözdə olarsa, yəni cəə sözündə bu həmzə sözün kökündən olarsa, sözün əslindən olarsa, bu zaman mədl-muttasıl baş verər. Yəni məd -hərfindən, sonra, məd hərfindən sonra gələn həmzə eyni bir sözdə olarsa, bu zaman bu məd uzatma baş verər Və bu uzatmanın adı bitişən uzatmadır ki, bunun da meddül muhtasın təcvid elmində görə həqimi vacibdir. Yəni uzadılması mütləqdir. Yəni medd hərfi 4 və ya 5 hərəkəm miqdarında uzadılacaqdır. 1-ci misalonda təcvid əhkamına görə oxuyaq. İza ca nəşrullah Bir daha oxuyuram. İza ca anas-sullahi vel İndi isə gəlin ikinci misala baxaq. Bu wa mamsaniyyu. İkinci misalda əs-suu sözünə fikir versək, burada məd hərflərindən vav vardır və vavdan əvvəl gələn hərfin hərəkəsi dammadır. Və Məd hərfindən sonra gələn həmzə eyni sözün içindədir. Yəni, bir sözün içindədir ki, bu zamanda məddul muttasıl qaydası baş verər və təcvid əhkəmına görə bu məddul muttasılın uzatma miqdarı 4-5 hərkə miqdarındadır. Misal bir də oxu ilə təcvid əhkəmına görə, ikinci misal. İndi isə gəlin üçüncü misala baxaq. -u. Üçüncü misalda olan yudiu sözünə fikir versək və burada da məd hərfindən olan yə hərfi gəlmişdir və yə hərfinin üzərində heç bir hərəkə yoxdur və yə hərfindən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi kəsirədir, yəni bu zaman məd hərfi uzadan hərf baş verir və məd hərfindən sonra gələn həmzə də eyni sözdədir bu zaman Maddul muttasil qaydası baş verər və təcvid əhkamına görə bu maddin uzatma miqdarı 4-5 hərəkətdir və təcvid əhkamına görə belə oxunur Yakadu zeytuha yudiy